Hej allihopa och välkomna till podden Bra i Borås, en nystartad podd i samarbete med Puls FM. Där vi varje vecka pratar med en boråsare som är extra bra på något eller gör någonting annorlunda. Jag som intervjuar heter Mikkelina Olaåsson och den här veckan har vi Jonathan Petersson med oss här som gäst. Jonathan var i höstas en av dem som tävlade i SM i putsning Välkommen! Tackar, tackar! Jag måste bara säga att du är väldigt välklädd och snygg här idag. Ja, men det, jag har det i jobbet så då får, man, då får man klä sig bra också. Så det är så här du ser ut varje dag? Eh, inte kanske riktigt, sen har jag klätt upp mig lite extra kanske nu också. Putsade skolan lite extra nu också. Men, du gjorde eh. det? Ja, men det är härligt att höra. Jag tänkte så här, att vi börjar med lite snabbfrågor, bara för att lära känna dig. Jajamän. Ja. Då undrar jag, hur gammal är du? Eh, jag är 24. 24. Vart är du uppvuxen? Uh, uppvuxen uh, både gångas i Borås, beroende på lite hur man ser det. Men, uh, jag var föddes uh, upp, växte upp de, de unga åren i gångas. Sen flyttade vi till Borås när jag var i, gick på lågstadiet, mellanstadiet. Vilken skola gick du då på? Uh, I Borås tänker du. Ängelbrekt. Ja. Uh, okay. Och sen så blev det uh, gymnasiet efteråt. Nuvarande jobb? Uh, nu är jag stylist på careofcarl.com. Vad innebär stylist då? Alla nya plagg som vi tar in, vi får ju säsongsplagg hela året om. Det fotar jag och stylar på modell. Så alla plagg får en outfit och får en bild med modell också. Så är det du som lite bestämmer hur allting ser ut? Lite så i alla fall bland produkterna så har jag väl det mesta att bestämma över det. Kan du välja ut då vilka kläder du skulle ta på dig och ta fram det mesta? Uh, det är väl lite både min stil som jag väljer men också vil vilken stil vi i företaget vill. Både få fram hur vi vill visa upp kläderna och även hur varumärkena själva vill visa upp sina varumärken. Så det är många aspekter som man får tänka på men uh, otroligt roligt. Har du jobbat länge på var Care of Carl? Care of Carl, ja. Jag uh, har jobbat där i, om jag inte missminner mig, så är det tre och ett halvt år nu. Uh, som var egentligen mitt riktiga första också helt ett jobb. Men jag började på laget där och efter ungefär ett år så fick jag chansen att gå vidare till kundrådgivning. Höll på med det halvåret ett halvår, ett år ungefär. Sen så startade vi en stilrådgivning där vi hade stilrådgivning över telefon egentligen. Ungefär som att du går in i butik fast du gör det över telefonen. Vi ringde upp kunderna och de ville ha hjälp när de skulle på bröllop eller på en resa och så fick vi då välja ut vad de skulle ha. Uh, och sen då så började vi diskutera Ifall vi skulle ta bilder på modell På alla plaggen Och, och då sa jag bara I'm your guy <laughs> Vad kul uh -huh. uh, Hur ser din familj ut? Hur ser de ut? Ja nej men Hur, <laughs> hur ser konstellationen ja, de är ut? Alltså. Det är... <laughs> nej men ju snygga alltså Nej Mamma och pappa Skilda Men uh, så de är på två håll Med sina respektive Och sen då två bröder Och Jajamän. jag är yngst <laughs> Och du är yngst? Jajamän. Har du fått lida för det? det Ja, det har du. Mm. Jag vet ju att Linus jobbar här i Betahuset. Jajamän. Mm. Då frågar jag, eller teknisk? <laughs> Eftersom du hörde att jag gick på bäcking tidigare så beckning alla dagar i veckan. Jag vet ju faktiskt att vi har gått samma linje. Är det så? Ja, det har vi. För hur gammal du är... Jag är ett år <laughs> Ah! Det visste du inte. Nej, det har jag ingen koll på. Nej? Men då har du satt med springer runt på beckning då. Ja, det har jag. <laughs> Lite koll har jag. Ja, det mm. <laughs> <laughs> Vad gick du för linje? samma journalistikförfattarskap. Ja, det gjorde jag ju med. Ja, exakt. Mm. <laughs> Då har vi haft samma lärare antagligen också. Antagligen Vad var han hette? Andreas hade jag bland annat Ja, han äh... hade jag i samhällskunskap. Ja, precis. Mm. Sen Vilka hade min vän Katarina. Eller... Katarina. Fan inte henne. typ filth hade hon? Nej, jag kommer inte ihåg vad hon hette. Psykologi. Nej, jag hade aldrig psykologi för. Nej. Sen hade vi ali religion också. Jag älskade Ali. Han älskade Ali. Han gav mig också MVG, kanske var därför. Jag lyckades skämta mig till ett G i religion. Nej men, religion var jag inte så bra på. Men vi hade ju han i, vad hittar det? Radiojournalistik och tv och sånt. Ja, något sånt liknande också. det var väl också någon annan... Han hade ju något annat ämne också. Men jag har jättedålig koll. Som sagt, jag var inte precis den som pluggade så mycket. Jag la ju med tid på att... Göra allt annat runt becking Var du med i de här föreningarna och sånt? Ja, mestadels av all tid på föreningarna. Vad var du med i för en förening? Jag var ordförande i Ragnarök. Hjälpte även mammut med deras grejer. Och sen så var jag också ekonomiansvarig med situationstecken i Helmut Kohl. Cool. I Helmut Kohl? Cool. men. Jag kommer ihåg att de var bara killar i den föreningen. Ja. Det var de i de andra som du nämnde också va? men. Ja. Så det var bara killar? Det var bara killar. Men nu vet jag, eh, senare, de senare åren så har det blivit mer eh, jämställt om man ska säga så. Ja, ah, okej. Okay. Nu är det blandat. Vad tyckte du om bäcking då? Bästa skolan. Jag håller med. Eh, det var, alltså de tre åren, de kommer nog aldrig försvinna riktigt. Det är många minnen som har levt och det är mycket, mycket sånt som man lärde sig där som liksom har gjort den till den man är idag. Väldigt hårt. Mycket mer än till exempel högstadiet mellanstadiet. Där, det kommer jag inte också så mycket av. Men under veckan var verkligen där man växte upp och blev, som blev den man är idag egentligen. Ungås fortfarande med de från gymnasiet? En del. Inte alls lika stor skala som man liksom hängde med under tiden. Men vissa har man som man fortfarande hänger med. Härligt. Mm. Jag tror att vi har lite gemensamma vänner faktiskt. Det har vi säkert. Mm. <laughs> men äh, favoritserie? Favoritserie. Mm. Just nu så jag flickvännen på att kolla igenom Blacklist- Uh, vilket är den är jäkligt bra men annars är jag ju en family guy kille rakt igenom eh uh, annars det rakt över Jag skulle inte säga att du var en family guy kille faktiskt <laughs> när jag ser dig. Nej uh, jag har en uh, har ju en jobbsida och en privat sida också så att, ah, okay. <laughs> Men favoritfilm då? Favoritfilm orden är tuff. Eh uh... Flickvännerna har dratt in mig lite i musikalfilmer typ Le Miserable och uh, Greatest Showman kollade vi på ett för ett tag sedan. Och den var förbannat grym. Men annars så är man ju actionfilmer är aldrig fel. Uh, Jenko och Shane var ju riktigt grym också. Om det hette en så sa fel nu. Jag, kom, jag vet faktiskt inte vilken det är. Och sen, uh, ja, nej men det är nog. Ja, det är väldigt mycket blandat. Uh -huh. Så att jag gillar ju också att man animerade barnfilmerna. Liksom. Vilken är din favorit av Disney och Pixar? Och de här Uh, vilken är det? Uppe är en väldigt fin film Jag har faktiskt inte sett den än Titta på den Och vara redo, liksom var redo på att gråta Men det är, det är en annan film Men uh, sen så kollade jag ju mycket på När jag var väldigt liten så kollade jag mycket på på fyrkant Och då har jag också långfilmer <laughs> Sitter som fortfarande väldigt kärt Liksom <laughs> Ja, mm. min bild av dig, den stämmer inte riktigt nu när jag hör dina favoritserier och filmer faktiskt. Vad hade du för förväntningar Nej, men jag vet inte. Jag tror du skulle gilla dig här med drama kanske. Nej, hatar drama. Drama och kärlekskomedier, alltså... Äh. Hater du det? Ja, på riktigt alltså. Det, det är alltid, alltid samma plott i alla filmer och det är liksom alltid samma dramaturgi. Man vet exakt vad som ska hända och... Men har du sett den här eh, serien Outlander? Nej. Du måste se den. Jag har ganska dålig koll på serier överlag. Liksom. Så här, jag, jag ser några, men sen har jag ingen koll på de andra. Game of Thrones har liksom bara tagit bort helt och hållet. Jag har inte heller sett det, men äh. jag vågar inte säga det till någon. Nej, det är lite så. det gör inte det. Nej, jag, jag, har varit jag vågar med om inte det. Som inte är bra gör det. Ja, men Folk blir ju arga när man inte ja, ja. har sett Game of Thrones. Ja, ja, ja. Och jag förstår inte vad det är som, som är bra med det. Nej, jag har sett bara något liksom, så här, man har sett något klipp och, man, bara, och bara för att det är så många som kollar på det så har man ju typ, här, försökt se ett avsnitt och man bara, nej. Kan det vara lite att man är lite för sent med att kolla på det också? Jag tror det. Och nu är det liksom att man typ bara, eftersom man inte har sett det så blir det också lite, och alla säger att man ska se det, så blir det lite att man bara, nej. Vägrar. Ja, men lite så. Men det är så lite, nästan lite hipster känsla att man liksom inte vill se det bara, bara för att alla andra tittar på det. Ja, men jag håller faktiskt med där. Eh, Favoritresemål? Ooh. Ja, flickvännen har ju ett... Vi är väldigt mycket tillsammans. Vad heter flickvännen? Äh, Caroline, och hon är, är egentligen inte min flickvän, men hon är faktiskt min fest med. men äh, grattis! Ja, tack. <laughs> men äh, jag, vi åkte ju till... Våra första sommarsemester tillsammans på Gran Canaria. Äh, oh, vad heter den? Äh, längst ner. Ja, södra Gran Canaria i alla fall. Som var otroligt fint, och det var också där jag friade till honom. Äh, så där är nog absolut bästa stället. Vi har varit någon på några fler ställen men där, dit kommer vi nog åka många fler gånger. Hur gick friet, frieriet till? Eh, I slutet, vi var där en vecka och näst sista dagen så eh, tog jag modet till mig att eh, tvinga ut henne egentligen på en eh, Utflykt. Vi okay. hade, hon ville vara på hotellet hela tiden. Jag hade ringen färdig. Den var liksom i resväskan. Och jag tänkte bara samma. Vi, vi åker ut någonstans. Och så gör det på något fint ställe. Men hon ville aldrig åka ut och på någon utflykt. så det var liksom, Efter många områden så blev hon lite halvirriterad. Men så åkte vi upp då till högsta toppen på Gran Canaria. Med våra två bästa kompisar som var där samtidigt som oss. Och sen när vi var där uppe. så När hon och hennes kompis tog massor massa bilder. Så satte jag mig på knä bakom henne. Och så frågade om hon kunde vända sig. Och då är där satt jag redo. Nej var fint. Så Det var roligt. Ja, men kul. Och kul också att ni, era vänner var med. Mm. Nej, det var, det var jätteperfekt och det var egentligen det jag tänkte. också bara så här nu, nu är det aldrig. Ja. Vi har varit, tillsamm varit tillsammans i fem år under den tiden. Oj. För, och det var förra året. Så nu är det sex år tillsammans. Ska ni gifta er snart? Ja vi håller på. Det är lätt planering och även sparande. Så inom en snar framtid. Nå kul. Något år i alla fall. Eh, hur ser en perfekt helg ut? Åh, oh, det är en perfekt helg ut. Eh, lugnt och fint, blandat med lite eh, tv-spelande. Eh, både med flickvän och med kompisar. Blandat. Spelar du mycket tv-spel? Eh, om du frågar vissa personer alldeles för mycket. Om du frågar mig, lite, lite. <laughs> Okej, okay. favoritspelar? Eh, just nu får man väl ändå säga... Jag, jag är inte en sån snubbe som spelar eh, mycket själv, utan är mycket multiplayer. Just nu så sitter jag och mina polare och spelar mycket Fortnite, Battle Royale. Eh, som är väl ett eh, skjutspel eh, som är sister man läser man ställningen egentligen. Jag trodde att Fortnite var på datorn där inte. Eh, finns på datorn också. Det gör det. Mm, finns på alla. Det är jag eh, inte helt borta då. Nej då. Nej. <laughs> Sen spelar jag väldigt mycket innan dess för detta är kanske några månader tillbaka innan dess så jag spelat Rocket League i typ 2-3 år som är ett väldigt, det är fotboll med bilar egentligen. Med bilar? Så, ja, Hur går det till? Det är en plan som har både väggar och tak och så är det bilar med raketer där bak så vi kan flyga också. Okay. Så riktigt, det låter väldigt konstigt när man berättar om det men när man väl har börjat spela det så går det inte att sluta. Jag har lagt timmar på det här. Ditt jobb om du fick välja vilket jobb i hela världen, vad skulle det vara? Ja, det är det just nu tror jag. Du har det? Ja, på riktigt. Det också då kanske. Sen så har jag väl alltid velat ha lite mera. Ja, men uh, ha som jobb med, när det gäller skoputsandet och uh, fixa med skor och så. Där. Vilken är din favoritsko? <laughs> Min favoritsko. Det är ett par brokes, mörkbruna med gummisula. Okay. Lite rejälare läder, för det funkar till vad du önskar. Du tar dem med byggdorn. Om man har en brun sko, mm. kan man ha svart, svarta byxor till? Nej. Nej, vad ska man ha för färg då? Allt förutom svart. Allt förutom svart? Ja. Varför är... är det så då? Ja, men det är egentligen den absolut största regeln. Det är att liksom svart och brunt går aldrig ihop. Uh, sen är det några som har börjat skicka lite på det att det är lite okej, okay, men den gamla regeln har alltid sagt att svart är svart och brunt är brunt. Det är liksom svart är med, det, är med svart och grått och vitt. Uh, brunt är ju mer en naturfärg och då ska den också få vara med sin andra naturfärg. Typ grönt då? Ja, grönt, blått, grått, uh, bärst, kaka. Uh, brunt och uh, Ja, rosa är inte jättebra det beror på vilka, Blå rosa. tänker jag Ja, absolut blåt Alla sorters blått Och alla sorters brunt Jag brukar alltid säga till, när jag pratar mycket med kunderna Och de frågar egentligen vilka färger som kan matcha med varandra Så brukar jag säga, men naturen ser väldigt fin ut Så liksom de färgerna du ser matchas I naturen kan du egentligen matcha med kläderna också Okej okay. typ. Du kan mycket om det här <laughs> Det hör jag, du är på rätt jobb antar jag. Mm. Ja Jajamän, jag trivs väldigt bra. Ja, härligt. Jag tänkte att vi skulle prata lite om det här med att du var ju med i VM i skoputsning. SM. I skoputsning. SM, förlåt, mm. jag sa fel. Nej, ja, men det är lugnt. VM, ja. ja. Det finns VM också. Jag det gör det. Ja, den var för, eh, världsmålskapet var för eh, två, Nej ja, i början av april. Så mm -hmm. Ungefär en månad sedan, så den kollade jag på. streamare över. <laughs> satt fast på datorn. <laughs> Men var kommer det här intresset att putsa skor ifrån? Det kom egentligen samtidigt som man började klä sig lite bättre. Man tyckte att kläder blev lite mer intressant. beroende på. Så alltså man ville ju visa upp. Man ville ju få ett bra intryck när man träffade folk. För när jag växte upp, när jag gick på hög och, eller mellanhögstadiet så började man ju ha den här lite, det var ju lite skate-stil man började skata och hålla på med extremsporter, och då skulle man också klä sig därefter, så det var mycket baggy-style och sen så gjorde man lite andra saker och så vill man ju vara lite, man ville se cool ut och då var det ju mer den här gangster-stilen <laughs> Man såg ju för jävligt man kollar tillbaka nu och bara, men hur tänkte du? Man hade liksom t där i 5 XL och byxor som nu fick plats dig och dina två polare liksom Uh, men sen då så märkte man ju att man uh, Nu drar jag förbi skogrejer ah, yeah, sure. Men uh, bara för att få in lite känsla men så sagt, För då började man Man hade ju kostym någon gång något år För man skulle behöva, man var ju tvungen att vara med familjen någon gång Och det var ett bröllop Och då fick, kände man ju att man fick mycket mer respekt Från även de äldre och även folk man var runt Och sa liksom ja vad du är bla bla så då började man ju också klä sig med det och började tycka om kläder och, och hela den biten. Och då kom ju också skointresset samtidigt, för det är också lika, lika viktigt att ha bra skor när du har en bra outfit. Och sen då så eftersom man gick på gymnasiet då så hade man inte sett mycket pengar. Eh, så man ville gärna ha en, eh, man ville ju ha, man köpte ett par fina skor så ville man ju att de skulle hålla. Och det billigaste och enda sättet egentligen var att börja vårda dem Och kräma in dem och putsa dem Och sen så har det egentligen bara gått vidare För jag är alltid en som människa att jag kan inte bara vara bra någonting, på någonting Jag måste också försöka bli nörd eller bäst på det. Men hur lärde du dig då att hur man ska ta tillvara på skorna? Youtube Youtube? Ja Finns det jättemycket videos Det där? finns alldeles mycket videos, bra och dåliga Och sen har jag också läst mig till väldigt mycket Det finns också många, alltså så här, finns böcker och liknande Och sen så är det många långa texter det finns ju bloggar och det finns, men framförallt Youtube egentligen. Det är absolut bäst för att se det också exakt hur de gör istället för att bara läsa. För det är en väldig skillnad att egentligen läsa sig till än att titta på någon som gör det. Alla gör olika och alla förklarar olika också. Så det var inte bara att du vaknade upp en dag och tänkte nu ska jag putsa skorna? Det var väl när man började väl egentligen med trial and error. Men sen så när man väl märkte att man fan, jag kan lika gärna lära mig direkt så jag slipper jag, ens lära, så jag slipper göra misstagen själv. Så var det, nej så Youtube mestadels många timmar och många videos som har gått igenom där. Hur kommer du säga att du sökte till SM i skoputsning då? För att jag är en tävlingsmänniska och allting som jag tror att jag kan tävla i vill jag också gärna försöka tävla i. Har du <laughs> folk, tävlat och, i annat? Ja men som sagt man har ju spelat fotboll och liknande väldigt mycket. Sen är det något, ja, när vi har spelat spel och sådana grejer så har vi alltid, har det varit någon turnering så har vi försökt vara med i det och möta annat folk bara för att se om man är så bra som man tror. Uh, och det var väl egentligen om skopusningen Men jag har gjort det väldigt mycket Och uh, även, jag har hjälpt väldigt, alla mina kompisar Och familjemedlemmar och sådär har, har jag ju Putsat deras skor, jag har ju sagt åt dem bara Ge mig, ge mig skorna så jag får ha någonting att göra uh, Och så är det många som har varit nöjda Och jag har varit väldigt nöjd själv med vad jag har gjort Jämfört med, när jag har kollat på Youtube och liknande så bara som en, han gör det här Och han står stor Youtube-kanal men jag gör det lite bättre Så undrar man egentligen bara, men är jag så bra som jag tror Och lämnar in ett bidrag Och så fick jag komma till finalen så. Men hur fick du reda på att det fanns den här tävlingen då? Det är en blogg som heter Shoegazing-bloggen där de skriver egentligen om allting som man vill skor att göra. Allt, alltså verkligen allt från himmeljord, vart läderet kommer, ifrån hur man tar hand om lädret till vad olika skomodeller heter och vad man ska tänka på när man köper nya skor och då hur man vårdar dem. Och det är de som har tillsammans med Loke som är ett skomärke en årlig tävling om skoputsar okay. Hur gick antagningsprocessen till det? Det var egentligen att du bara det var en ganska simpel antagningsprocess. Antagnings det var att du skulle ta en bild på ett väldigt skor som du har gjort. Och egentligen skicka bilden helt rott, inte redigerad eller någonting. Och det var inte egentligen med det. Så skickade du bara in e mejlet och så fick du vänta och se om du fick ett svar och så fick man sedan ett svar med att du är en av tre som har kommit till final. Så då blev det sen att man skulle åka upp till Stockholm och putsa live inför de som var på tävlingen. Hur många är det som söker till lära? Vet du något om det? Eh, ja, vi frågade, det var lite tvetydigt svar. Men han sa en, det var ungefär 20-30 eh, bilder de hade kollat igenom i alla fall. Och så valde de ut tre stycken som kom till finalen då i Stockholm. Men du måste vara en av de yngre som har sökt va? Det är. <laughs> mm. Som också har varit med och tävlat antar jag med. Absolut som har varit med och tävlat. Jag är nog den, eh, om jag inte missmyn mig helt så är jag nog... För jag har kollat också på mästerskapen innan jag ens vågade söka. Och jag, inte, jag tror inte det har varit någon som var i min ålder när, när de varit med. Det är oftast någon skomakare eller uh, han som vann till exempel detta året, han som jag förlorade emot han är ju gammal officer uh, och de uh, är ju tvungna att ha väldigt blanka skor så de har ju putsat väldigt mycket. Mm. Och har ju också lärt sig väldigt lätt hur man gör det fort. Så uh, jag har fortfarande mycket att lära. Ja. Vill du höra lite över dina nomineringsord? Till hur du gick vidare. Jag har dem där? Ja. ja det roligt. Då står det så här. Mycket trevligt putsade ljusbruna Loki. Loki. Loki. 1880 Buckingham. Som fått fin patinering med åren och anlagt som en smakfull glans på tåpartiet som sömlöst försvinner längre in mot vampen. Fina ord. Ja, Riktigt fina ord. Och det fick du av en bild. Ja, mm. Jag hade lagt ungefär, eh, tror jag var sammanlagt tre timmar putsning på det paret som jag hade gjort för att få det perfekt. Det är ju väldigt lång tid. Mm, det är väldigt lång tid. Vill man ha det perfekt så får man lägga det till dem. De som jag på mig idag, de är väl också någorlunda blanka. De, de tycker jag var fina och blanka. <laughs> de tog lite kortare tid. Det är en, det är en snabb puts eh, som kanske tar en 20 minuter per, per sko. Så 40 är sammanlagt. Hur går den här tävlingen till då? Tävlingen gick till så egentligen att eh, vi är tre stycken, vi har endast eh, skovax, eh, vatten, eh, egen duk och en eh, borste och även eh, nylonstrumpa eh, som vi har då att använda oss av eh, och då sitt par skor från Loke då. En eh, Oxford i en eh, mahognifärgat färg detta året. Man visar det varit lite ljusare. Men sen då så får vi också välja vilken färg vi vill ha, vill ha på vaxet. ifall vi vill ha en mörkare nyans för att få lite skiftningar och sådär. Och sen så har vi 20 minuter på oss och putsar upp dem så bra vi bara kan. Med alla medlemmar. vi kan. <laughs> men så du lägger tre timmar på ett par skor när de du skickar in. Och sen får du bara 20 minuter i tävlingen. Ja, men. Det känns lite orättvist ändå. Nej men det, det är där man verkligen ser... Eh, hur bra, hur bra kvalitet det är på din, din putsteknik egentligen. För vem som helst kan egentligen lägga 3, 4 timmar, fem timmar. Och få en bra puts. Eh, även om du för då gör du fel men du rättar till dem under tiden. Bla bla bla. Men under 20 minuter så får du inte bli några fel. Och Du måste sätta varje lager rätt. Och du måste göra rätt hela vägen för att det ska bli bra. Vad är det de tittar på då när de bedömer skorna sen? De kollar framförallt. På helheten på skon. Så att det ser bra ut. Både med djupet i färgen. Så att du får till glansen framförallt. Glansen är väl egentligen den viktigaste delen. Hur hög glans du lyckas få på 20 minuter. Men sen är det en små detaljer. Hur väl hur jämnt det är Och liknande. Så att det inte blir ut några fläckar och ojämnheter någonstans. Mm. Det låter som jag inte kan det här faktiskt. Det kunde inte jag heller när jag började med det. Nej, så jag ska kolla på Youtube då? Mm. Om du vill börja lära dig på ett skor så är det bara att söka på skovård eller shoecare på Youtube och sen så bara hamna i Youtube-träsket. Som man har gjort så många gånger eller. Men du sa att man fick en nylonstrumpa, mm. alltså en damstrumpa. Mm. Vad gör man med den? Den kan användas väldigt bra till vissa ställen. För vad du behöver göra för att få en bra glans på skon det är att få upp friktionen och få upp värmen på lädret så att lädret suger åt sig vaxet mycket snabbare. Eller att du då får en mycket, bättre, mycket mer värme på vaxet så att det lägger sig mer jämnt över skon och då får upp sin glans. Och då funkar den lång strumpa väldigt bra när du putsar över skon för då blir det väldigt lätt en hög friktion och mycket mer värme. Och den här egna putsduken var det med dig? Mm. Är det någon speciell eller kan man bara ta vad som helst? Eh, vanligtvis, alla brukar säga egentligen att en eh, 100% bummerdusduk funkar. Det är liksom en gammal t-shirt som du bara kan dra sönder och vad som helst. Eh, men jag hade ett eget litet knep för man vill ju ha så lite, eh, så lite friktion som möjligt på duken. Just för att det inte ska bli några, den ska vara så slät som möjligt. Det ska vara så lite som möjligt som liksom, eh, kan reva lädret egentligen. Eh, så jag hade en gammal eh, kostymskjorta, en gammal okay. itonskjorta till och med som jag, den var smutsig och var för liten och gick inte att använda den längre så då klippte jag sönder den och testade med den egentligen för jag tänkte att det är så slätt och fint som det tyget är från e-tonskjortorna så tänkte jag att det kan nog funka bra och det gick väldigt väldigt bra. Så det är väldigt det... lite av mitt småknep. Ah, okay. Men hur gick, <laughs> Om är gick liksom. det sen i tävlingen då? Jo men det gick bra, jag var väl lite jag var inte så väl förberedd som jag kanske skulle varit med tanke på hur kort tid det och men jag, jag var ändå nöjd med mitt, med mitt resultat jag tänkte lite annorlunda än de andra när jag gjorde min när jag gjorde min shine så att säga de båda två som jag mötte gjorde en helhetsglans egentligen, medan jag ville satsa på mer glans på vissa partier på tre stycken partier så att man skulle se skillnaden egentligen från där man inte hade putsat mot det man hade putsat för att se hur mycket man egentligen hade kunnat göra på 20 minuter okej okay. lite olika det är lite olika. Men, så ni var tre som tävlade. Mm. Hur, är det massa publik eller hur, hur går tävlingen till? Sitter det folk och kollar och hejar som på en fotbollsmatch? Ja, det är riktigt så stort är det. Det var ju inga, det var inga flaggor och inga bengaler som tur var. Nej, okay. men, men, äh, men det var en liten, för de har samtidigt en... Äh, Uh, samtidigt som skopisatävlingen är Så är det ju också massa olika skovarumärken Som kommer upp visa sina skor Och nästa kommande säsong Så det var också mycket folk där Som var det bara för sko, skor och skovård och liknande uh, Så det var väl i alla fall en, Utan att säga exakt Så känns det som att det kanske var en 50-60 Det är ändå ett par mm. människor som kollar på mm, Ja, jag tror det Sen så hade vi väl eh, Någon hundring via bloggen också Som de sände live Ja Tror jag blir man lätt nervös när det sitter folk och kollar på när man putsar? Jag tänkte inte alls på det. Jag tror det är väldigt lätt att man blir det. Men för det första så var jag så inne i putsandet och sen så hade vi också väldigt starka lampor för att det skulle synas även live. Så man såg egentligen inte vilka som satt där. Och det är ju rätt så skönt. Ja, och jag har väldigt svårt att bli nervös när det just gäller tävling. Det är liksom när, det väl, när startskottet går så är det... Men var du nöjd med din slutprodukt då? Jag var nöjd, men inte, inte helt nöjd. Helt okej. Okay. Men jag, kom, jag ville göra en comeback detta året och kommer att göra ett bättre resultat, tror jag. Tror du att du går vidare detta året också? Ja, vi får se. Jag sitter och funderar fortfarande nu vad jag ska skicka in. För nu kan jag inte skicka in samma skor, nu får jag nästan step up the game lite ifall de vill ta med mig igen. Finns det olika så här grader på vilka skor som är bäst att skicka in, tror du? Uh, I mean, till exempel då som de jag skickar in var på Brogs som är ett par läderskor som är, det är lite mer mönstrat det, de uh, det är prickar och lite mönster på dem och det är olika lager på lädret och det är väldigt svårt att få en bra och jämn glans uh, med tanke på att det är så mycket uh, lager och liknande och hål som kan fucka upp allting men uh, så man vill egentligen uh, ha ett, ett par skor, ett par läderskor som kanske inte är så lätt att få till bra och ändå försöka göra det bra. Det är väl egentligen den svårighetsgraden som man ökar där. Så får man det bra så blir det nog väldigt bra. Mm. Så du ska söka i år då? Det kommer jag absolut göra. Kul. Mm. Då får vi hoppas att det går jättebra den här gången. Ja, vi får hoppas att man kommer med. Det var väldigt tråkigt om man skickar in nu och inte kommer med alls. Ja. Men, men då kommer vi åka upp och kolla istället. Men du vet de ju lite vem du är också. Mm, exakt. Är inte det bra? Ja, men jag tror det. Uh -huh. <laughs> ja, det tror jag med. Har du några tips till hur man putsar till en sko riktigt bra till våra lyssnare? Eh, jag tänker väl egentligen, det lättaste är väl egentligen om hur man vårdar dem så att de klarar sig först och främst eh, över säsongen. Eh, det som man hade behövt göra nu om man har eh, kanske ett par nya skor som man tar ut för säsongen och liknande så skulle jag med tanke på det här vädret som vi har i Borås framförallt så är det väldigt bra att ha ett, eh, ett skyddande lager. Har du läderskor så skyddar du dem med både krämen, framförallt vax. Som skyddar skorna. Men har du då mockaskor till exempel. Så använder du då en impregneringsspray. Helst då en som. Både en som vårdar mockan. Men också en som verkligen skyddar den mot vatten. Det finns sprayer som du kan köpa. Som du, som du sprayar på. Och sen så kan du egentligen ta skorna under rinnande vatten. Och det bara åker av. Så jag skulle egentligen skydda med lite kräm. Lite vax. Och det är väldigt lätt att applicera. Antingen en duk eller en borste. Uh, runt hela skon, tunna, tunna lager hela tiden. Uh, Lässigt smår säger man alltid inom uh, För Tar man för mycket så klägger det sig och uh, så uh, gör det egentligen mer skada än nytta. Men tunna lager, ett inte lager kräm, ett inte lager vax om du har läderskor. Spray och borste om du är bock. Okej. Okay. Jag har en fråga här. Kanske lite konstig. Men har du några kompisar som håller på med det här också så att ni sitter i en grupp och uh läderskor och ni håller på och putsar och håller på och så? Tyvärr inte. Va? Nej. Jag har några kompisar som inte riktigt jag har några, som, några bekanta som är en bit härifrån som ändå har frågat väldigt mycket hur man gör och så där och sen har lärt sig själva men vi, vi tillsammans har väl aldrig riktigt haft en grupp så sett men det är någonting som jag funderar på att kanske skapa i alla fall. Någon så här fritidsgrej egentligen. Jag hade inte det varit kul. Mm, Sitta i ring och, mm, ja, här, och lära sig av varandra. Med min arbetsgivare mycket också att jag vill kunna använda mina kunskaper på jobbet med. Det har jag gjort i vissa fall. Eh, när det har varit kunder som har haft ett par skor som eh, inte har blivit bra, eller som kanske de kanske var lite repen och de fick dem. Sånt hände ju hela tiden. Men då istället för att behöva få ett helt par nya, eller om det inte fanns nya, så eh, har man ju kunnat fixa det och kunna bli väldigt nöjd. Vi hade en kund som hade köpt ett par eh, mockaskor förra vintern. Som, och han hade väl inte riktigt bra koll på hur man skulle ta hand om skor. och han visste inte heller att en lädersula inte gick att ha när det regnade eller snöade och han använde dem som inte skor så de blev helt förstörda och vi tyckte det var väldigt synd om honom så vi hjälpte honom egentligen kostnadsfritt att byta sulan och så tog jag också hem skorna och schamponerade dem duschade av dem så att de blev helt som nya och ny färg ny spray så att de skulle hålla det Vad ska man ha för sula då, på vintern? Eh, på vintern ska du ha en gummisula. En gummi? Ja. Då funkar mina Doc Martens då? Ja, men. Ja, Så eh, bara skydd på ovandelen så ska du nog kunna klara det. Det har jag inte använt. <laughs> jag är jättedålig på det. Jag köper nya när de går sönder. Ja. Det är inte så smart va? Nej, det är inte vanligtvis. När man tror att man behöver köpa nya och slänga för att man tror att de är trasiga så är det oftast att en liten nå no, en halvtimme, timme skoputs så brukar de klara sig. Jag har hjälpt många kollegor med eh, fixa till sådana som de har precis slängt och så har jag bara sagt nej, du ger inte mig innan du ens försöker slänga dem. Och sen så har de blivit som nya är stort Jag kanske skulle satsa på det här lite då med mina skor. Ja, vad fint. Ja. De <laughs> det är roligt, rolig syssla när man sitter och kollar på en serie eller vad som. Ja. Kan du göra samtidigt. Ta 40 minuter lång serie så gör du det under tiden. Ja, men det här var ju bra. Nu ska vi gå in och kolla på Youtube vad <skratt> man gör. Hur ser framtiden ut då? Ska du fortsätta jobba på Care of Call? Som det ser ut nu så har jag inga planer på att dra någonstans. Eh, som sagt, trivs hur bra som helst. Gör precis det jag vill göra. Eh, det, så vi får väl se om några år när jag väl börjar bli kanske lite för gammal för att få kunna göra detta och hålla uppe trenderna och liknande. Så, så finns väl en... Jag har ju tankar i bakhuvudet att jobba kanske då i långt i framtiden, kanske försöka jobba heltid med skor. Eh, kanske egentligen studera till skomakare och inte bara putsa ovandelar och vårda dem på det viset utan väl kunna laga och kanske till och med göra egna. Eh, en egna. Det är en sån grej som jag kan tycka känns väldigt intressant. Ja, för det känns inte som att det finns jättemånga som tar hand om skor, eller? Finns inte många som är bra vi hojar, finns Det Finns ju någonstans i varje hörn i varje stad. Så där mm. finns så här skomaker och nyckel... Nyckelservice. Ja, mm. precis. Mm. Och vad är det de, är? de gör ju tre grejer allihopa, samma sak. Och de skulle jag aldrig lita på. Uh, vi har ju nu i att vi har uh, hojs skomakeriv i busstorget. Och han har ju vunnit flera mästerskap, han också. Uh, men då i skolagning och skoreparation isär för skoputs. Så han har också lärt mig en del om både liksom respekten för skorna framförallt, men också gett mig lite små tips hur jag ska gå, gå tillväga när jag ska vårda ett par skor om det är något nytt som jag inte, som jag inte sett på sånt tidigare. Men, eh, sagt, att ha någon som kanske då har varit med i gameet länge, eller någon som kanske är lite yngre, som skulle kunna ta hand om skorna kanske via postorder eller någonting, hade varit lite kul. Men ja, man hade det. Mm. Så du har ändå lite idéer på framtiden? Ja, jag är en idésprutare så det finns en del i bakgrunden. <laughs> ja, men det är härligt att höra. Amen. Ja, så det var allt för den här veckan. Och vi har ju pratat med Jonathan Pettersson som har varit med i SM i skoputsning. Tack så jättemycket för att du var med. Ja, men tack själv. Tack för att ni lyssnade.